Ya, ez dago Big Box hori. Lastima, gero, errefikatzen dugu. Eh? Ba, ba, ikonekin hori bere irratxean zaudetez, berrerosango dugu. Hori da. Eta gaurkoan esaten egin intzena, ba... Ainara tamiren, makarrik. Zor, bi, menche, trist. Baina, nahurera txago ikusiko duzuten ez, etxeko lanak eginda. Egin da, fin. Bai. Orduan, beste hau bat ere entzuteko aukera izango duzute. Ez gureak bakarrik. <laughs> Bino, eh, hori, kriston Sa, saioa prestatu dugu <laughs> zuen zako. Beti, beti bezala. Beti bezala. Bai. Beste koletilla batzuk ikasi barko ditugu. No, yes? bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Eta, ba, bueno, kriston saioa honen barruan zer? Bueno, ba igual la lengua baten vesti bat en hasiko gara mm -hmm. mm -hmm. eta gero bueno ba, gutun sozialan lan inguruanola piskatitzen izango dugu ba duelaste batzuk urterrean 11 nain zuzen mugimendu feministaak ere ba, bere aportazioa eintziolako bilboko la bolsa mm -hmm. unean osteut Era, bueno, ba entzongo dugu bertan egin ziren, bueno, pixkat, ba nola juntzen eguna eta egin aportazioak eta horrela. Bai. Eh, bai, zen oso bideo, gero jarriko dugu, baina norbait berriz ere e, ikusteko grinarekin geratu da, e, Euskal Herriko Bilgune Feministaren weborrian zintzilikatua da dago fin, fin. Harki. Hordan azalduko dugu ere honen gainean zerbait ere, zen herrietan e, ere e, prozesuak ematen ari dira eh e, gutu no sozialarekin aurrerantzean ere suposatzen dut gaia aterako dela, ba, bueno, ba luzea izateko grinarekin jaio delako, e, proiektu guzti hau elkarteragile pila bate parte ari direnak, baina hontaz amaieran hitz eingo dugu. Lehenengo, eta nik, bueno, gaur la albiste <laughs> La este chica deskorengora tunais mas maiak bota dute ere, bueno, ez dakigu guztiek, baina bueno, Euskadi Irratian entzuteko aukera izan dut, eta beingo dozu badagola berri positibo bat, basa, mm -hmm. ba, ez naiz botako dut menere. Ba, entzun dut Alemanian enpresa potente batek, alemana dena, uste dut gainera e, altzairuan inguruko enpresa batek proposamena egin diola e, Alemaniako gobernuari, Ba, neurri bederri bat ezartzeko, ume txikien gurasoak diren aita eta hama langilentzat. Uh -huh. Eta, e, hogeita marrordura e, proposatzei dute geistea lan orduak, ez lan orduak, baina soldata mantentzen, uh -huh. horrela uste dutelako, ba, bultzatu egingo dela, alde batetik, bai, emakumeek, ba, lanean jarritzeko aukera hori, baztaintzarekin alko dutelako, eta bestalerek izonezkoen aldetik, baztaintza horretan, parte hartzera bultzatuko zaielako ere bai. Kontzilazioaren bidean. Hori da. Ezteketan da, aurrera tarako den, ez? Baina, mm -hmm. bueno, enpresa baten aldeko proposamena izanik, ba, esan dut, ara? Bira. <laughs> Zabutxe? Bai, bai, beste alde, beste berri txiki, uh -huh. txiki bat. Txiki bat, txiki e, bat. Zaragoitzaen aferan, zen, bueno, zaragoitzetan lan egiten dugun. <laughs> <risa> gehiengo ba, emakumeak gara eta horrek urtean kriston e, borroka luzea e, eman zen e, kreba baten bitartez eta eta e, gipuzkoako diputazioa e, langileen e, eskaera jaso zituen eta defendatu eta e, pre, e, enpresen aurrean jarrera hori erakutsi zuen hortaz e, adegi kasu onten enpresak ez dituzte horrelako proposamen txukunak kasu onten bintzat e, ba, salak eta jarri dio jarri zion, bueno, edo baintzat eh, tribunalera eraman egipuzkako eh, eh, diputazioa, horrelako jarrera izatea bat ikan, eta eh, paiak desestimatu egin dute, baita, badago eh, recurritzeko aukera, baino bueno, ez, bada ere, ba, bezbeudek ez direla aktore bat, bueno, ez direla ez daukatela bermea hori egiteko edo horrelako zerbait, eta orduan duan, ba, hori, ba, berri, berri honbat, mm -hmm. ere, ¡Eh! Yeah. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Viverri be on! ¡Ojo! ¡Eta irugarre na... Bueno, ¡eta lo cago en el carriz que te apresta tu ¡Ojo! ¡Ere! ¡Elegante! Pero, a ver, a ver. ¡Ece es elegante! tengo ¡Bueno! bueno. compañía musical! ¡Onarekin, gero! <risa> ¡Porche! her Murciela goren Cumbia Villera, ba? <risa> Eta, bueno, ezagutuko bat, zenuten batzuk Mursego da u. Eta ba aurreko astean berarekin elkarrizketa egiteko aukera izan genuen, gaur hemen entzongo duzuena. Eta bueno, ba igual pizkata saltzarren, ezagutzen ez dutenentzat, ba, bueno, bera Maite Arroite Jauregi, Jauregi, hori. Jauregi da. Eh, Eh, bueno, eran bezala, ba, denbora asko darramo musikan eta, bueno, gero elkarrizketan berba dazu aipatzen baina bere kontzerturik ikusi ez duena entzat, bueno, ba, igual bai berezia dela, ez, ba, berak zuzenekoak nola egiten dituen, bueno, musikare, ba, berezia da, baina, bueno, loop, hauetako bat erabiltzen du, ola pedal grabagailu hautak bat, eta bera entzuten du zuten musika guztia, berak Produzitzen du momentuan bertan. Mm -hmm. Orduan duan esangoen uke ez dagola kontzerturik bestearen berdina ez. Osa beti aldiro ba horra uniko eta berezia da ezagit. Eta hori ba kuriosoa dela ez. Ikustea horrelako zuzeneko bat, ba bera hor bata pista bat bata bestearen gainean grabatzen batzen. Eta, eta bueno, ba hori ere aipatzearen hau. Eta nimatzen, ez bauzute ikusita orain, ikusiko zen bezala, badizka berriarekin dabil, eta kontzertuak kemango ditu, ba mm -hmm. aukera ba, bauzue. Eh? Bai, elkarrizketan zehar hori, eh, azaltzen du bere ibilbidea, eta bueno, ezertan dabil orain, eta ba, baita nola musikarekin erlazioa, eta ba, gauza desente kontatzen dizkiguo, e, eta orduan gombidatzea zuei geratzera, esataren ere eh, lupa, Joseba irazoki erabiltzen du, baita? Omeste, um, etxando la piscina, <risa> lanz... Horentxo bertan bai. Ez, e, uste e, dut, diska hau, igual nik ere anka sartze dut, baina goberatzen dut, izaneko mutil baten laguntzarekin. Ez ez, diot, luparena. Ah, egiten duela, bera kere. Bai, oza, sea, norbait, akaso ez badakit zer den, akaso je, Joseba irazokeren kontzertu batean ikusi du ere. Hau ah, gian. Grabatzearena. Bueno, <gülüyor> Hobeto da, <gülüyor> zugeiago ja, ez dara esango. Esango, pasaren. Eta, ba, eta nik esamardut, kuriosidades eta gainera aproveitxatzen dutola gomendio kultural moduan. E, atzo, aukera izan nuela bat ikusteko benetan maite mindu nahuenaz, ba, altxortxiki bati idut zaila emak e, bakia pelikula, eta eta non sorpresa, ba, murse goren, musikarekin hor dagoen filma dela, eta, bai izan zen gainera, esan nuen, ostras, hau? Arpa hau, ezakitze, momentu batean, eta gero ja, kreditotan agertu zena esan honbeira. Tungi biarko, <laughs> bat beste zerbait esan. Ez, baina benetan, aparte, musika oso ondo dago filmarekin, baina pelikula merezidu. Eh? Eta gainera ez dago aukera askorikola leku ohikoetan ikusteko, baina aukera noizbait ikusten mazute kultura txeren batean edo, benetan joan, euskal ondarearen altxortxiki bat idutuzitzen atzoko pelikula. Meno, mm -hmm. ba, elkarrizketarekin utziko bai. zaituzte gu Eta bai. <laughs> Ea, ez bideratzen den hemen berri eman kultur gomenbio Dena batera, dena batera, dena batera. <laughs> Ba hori, ba. E, maiteri egindako elkarrizketa entzun dugunez, e, antxeta irratian aldaketak egon goda, ordutegi aldaketak hobeto kontatuko digu gure korrespontxala, bai, kaixo, jana? Bai, kaixo, arratsaldeon ainara, bai, ondo esan duzu moduan dirudien hemendik aurrera, gonekin erobero saioa, asteartetik hartetik, aste azkenetara pasatuko da, ordutegi berdinean, sortziretatik, bederatziretara, mirenek informazio gehiago dauka. Bai, bueno, e, saioak zuzenean izaten jarraituko du, baina ba aipatu bezala egun bat beran doğoa, azkenetan izango da hemendik aurrera, baina informazio berdina eta eh ba contenido berdinarekin, baina badirudienez polemika sortu da. Ze aste azkenetan beste irratsaio bat bazegoen, zer gertatuko da hemendik aurrera ezker gantxoarekin? Beno, badirudienez energi, interekonomia eta Euskadi gazteatik eskaintzak egin dizkiete, baina haiek oraindik ere antxetan jarraitu nahi dute eta badirudi gerra sortua dagoela, gonekin eta esker gantxoaren artean, zabalduko dugu informazioa. <tutura> Sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera... Hola, egonon. Egonon. Bueno, hemen eh, zure hau estiren bat entzuten egon gara, zure azken diskoarena, iru diskokoa, eta orain txo bertan gainera una aurkezpen lanetan, edo lehenengo kontzertuak ematen si zarena. Baina, bueno, igual mursego izan baino lehen maite suposatzen dugu aspaldi musika egintzen zabiltzala edo eta piskatu orijak nahi genuen, aber, noiz hasi zinen musikaren mundu guztionetan sartzen. Ba, hori, txikitatik azin itzan, edo makara kutxiz ez musika, gara joan izan musika espoa larga, ean leleengo, bueno, leleengo nerekabuz, bueno, nerekabuz eta irakasle eh, lagumatekin azintzan pianoa jotzen, eta arai a beh musika musika eskolarookratnoan eh biolontxerba mm -hmm. ta sinsando lontzola jotzen eta hola nola nola nola nola nola balduzan mm -hmm. e, kou eta okeratu beharen pizkate zer egin ta claro ikustenuan e, instrumentuak eskatze sebala bari denbora asko eta dedikazio asko ta azkenian okeratu noan ba hori kontserbatorea eta bukatzia musika ikasketak mm -hmm. Bueno, so, zoque bai, bai. Eta bueno, ya bukatu baino lehen, jo ez intzamoa, ba hori, ba lelengo esperientzia zuzenean, izan zena nerekin, ona da urte asko asko, hori bukatu baino lehen aukerera, eta bueno, ba poliki poliki hola, eh honeban be bai logoratzen dais lelengo eta izan zala Moraurekin, berare lengo Bizkan, berare bigarrenian bai, horrengoan, horrengoan bai. Eh Eta hortik aurrera, hori ba, taldiekin jodzen, diskoetan grabatzen, batez ere, eta geroia momentu baten, e, enekar, ba, lako behar bat egiteko zerbait bakarrik, eta bizkat jolazten moduan, sortu zen murzio, eta bueno, orain arte. Mm -hmm. Esaten duzu, eh, agian hasiera batean bat aldela nean edo orba beste batzuen laguntza bezala ibili izinela. Eta bai. gero bat zure ibilbidea egitera baki zenon, eta bueno, ja da, eh, oraintxe bertan, irudiskoarekin gaude, aurretik beraz, bueno, bat eta bi dauzka zuere bai. Eta, bai. bueno, zer nolako ibilbidea izan da zuretzako augustia, e, prozesu bat izan da? Bai, nik esan guztiak prozesua ala itza, ez? Azintzen zerbait... Bueno, analizando san mundo oso bitsi baten ze, bueno, askotan esaten da, es, er, ni eh esta kitza emocional, noan alako momentu txar baten eta bueno, ba, ni gustu daute pizkat eh naistabeti ukirago zerbait egiteko bakarrik izan zen pizkat eh mm -hmm. eh explotatzeko arazo, o sea, arazoia, es, mm -hmm. noan pues, pues, eta hola, eta mm -hmm. super bajo, super bajo eta mm -hmm eta piz katorrek lagundu ninduen, eta azintzen hori bazo norten ba bazperimentu ba bat moduan, ezo, eh? ezin nabal, lupat, ikusten nabalako hori zala modu bat eh, nik bakarrik lan, lantzeko kantuak, gero, azintzen instrumentuak gehitzen, eta, bueno, lagun baten, esan eh, sustan lagun baten nikaria. Eh, ikusi ziztala pareba konzertutan, ezo eh? jone ban... Eta ki no jone ban eleengo? <gül> eh Bilbao Jhoneban, eh zuan eta berore Jhoneban Ibarren Gastetxean. Baka ikusi ez estan Ibarren Gastetxean nire lagunak ez estan. Ze grabatzen kantua duen. Gustu grabatzeko moduan da hola. Eta orduan graba Initsuan ustautu un kopia, ero un kopia eta Da ba, dizen zesten, beste kontzertu Gastetxena da koteloneazeko beste mezka bat. Eta de repente saldu nituan disko guztia, de repente harrega e, izan izantzan eta Eta hori, ba, azizan jendea deitzen, azizan jotzen, eta ia, ja, azizan, e, gutxika gutxika e, bihurtzen nire bizitzako parte garan bat. baldez, ba. E, jarra hitunean kantuak hitzen, jarra hitunean pizkate e, nire bidea hori, ba, pizkate horretara bideratzen, e, bideratzen, nire bidea hortara bideratzen. Gara, nire, pizkate nire bizitza hor, bueno, guztia, eh, zika lan itzen, baina no? taite non baina bizkate ba fokatzen horreta, eh, bakantuak ditera eta karo, behin deitzen dut unean kontzertua jotzeko, baina prestatu barrituzu eta prestatu gutxika gutxika natural natural ateratzen zu, bai, pues kantu berriak, sortzia, eh, ba evoluzio natural bat, eh, soya se hori, ba musika pertsonalgoan elfenso moduan, ba, ba hori, kantu berriak itzen eta bizkat moldatzen zure bizitza ta zure indarraak Bali, funtzionatzen daen etapa berri honetan, eh. Eta hola, hola, hola, pues creo ta kantu geia tra ta ta ta ta, esaia, esaia, esaia, jo jo jo, ta berak Eta bueno, oraintxe, ba esan dugu honarte. hemen topatzen gara momentu honetan, ba iru diskoa aurkeztu zenuen Durangoko Azokan eta Juan de Nostiralean lehenengo kontzertua eskaini <salád ceux Gurra> zenuen. Ainda. Uhum. eta zer moduzko arrera izan du disko honek, horrela, lehen biztazo batean bueno, ba, arrera oso, oso oso ona, ez eh? azkenean nien nau puntu baten eh, ez jatala interesatzen bueno, beti da agradabilia eh? eh, kritiko geniak kritikoena baina nau bila puntu baten ez jatala interesatzen kritikoena oza, nahiago nahi eh, pegak, oza, edo, edo, yeah. bueno, edo kritika konstruktibo bat, bat ez eh? hori da, hori da kritika konstruktibo ze, eh asko dira eh goraip goraizena oraiz oraiz goraip gorai, gorai bai goraipa menak edo bai bai menak bai bai izo bai. bai, bai. <laughs> <güls> pisan bueno, vale, baina baina no per bai, persona cada musica de sudano iozu astia eh gausako dira bai bai oson bai osko tratatu txatita ti palmadita <güls> bueno bueno ni lo tenerao obsesia sí claro eh betizten eh, beti tenorduan gauzaga gau, diskoa grabatzea diskoa grabatzen zuen, animalen zu nezu guztia naino zun kapa guztia, naino zun, baina gara zuzenean duzenea claro, da. da. Claro. Eta, karo, ba, nik itxeko dakaten modua hakin, ba, txetan ez da arreza. Berduan, mm. ba, hori. Bai, ez, azkenean, zuzenekoetan, suposatzen bai. dut, konzentrazio maila zurea, ikara garria izan marko duela, ez? Eh? Bai. Ogun barduzor, pentsatzen, eten gabean, ez? Bata, besta egin lotzen, gainean, jartzen. Bai, hori da. Baina, azkenean, bueno, hori da, hori da lan, entzaiatzen manzuta hori. Hmm. No, no, ta ez da ki zer, se alibiden su jentza nostigalian juntan oso oso oso oso oso larri ze se entzulei, eta ez daude ezkiak, no ezkiak aterecan, ez da ezkiak berdan bale lengualdi berebizitza eta eta umetxikiak, umetxikiak aezekan, bizar, duan, aldiz, bere bizitzan, eta, <laughs> eta, eta ba gustia on izan, ba noin dira aldatzen, pijamak aldatzen, eh botafidan nere goitikera, okarren lengo nere bikotia zeuan, eh, eta Bueno, eta hori izazan justu eztegun gara. Erban, hospitali han eguan... Echakko. Echakko. Echakko baina, bueno, nintu estu, berkara dagoela, ezakiz ez. Mantentzen eh, zaitu dela. Da. Eta bai, bai. Nintu estu, daudela, pentsatzen duguna baina, baina bertxua garela, eta eskenean hon da tera zain. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Nik galdetu behar zintudan, zen eh, azkenean ez eh, dakit zei improvizazio maia eh, erabiltzuzun kontzertutan edo, baino hon bai da ez, e, solfeo eta jo, e, txeloa ikasi duen pertsona bat kristan autodizziplina eta ez dakit zorroztazuna behar duela, iruditzen zaineri edo beti izan dut Kristo eh, mirezmena instrumento batean bere, ez? egiten bon, bon, bon, duen. duena, ziren, oza, ni autodizziplinakin nek unputo desastre. <laughs> total. Claro, claro, egin duzu, sa, orain ematen du sentsazioa, ¿es? Saudela ja, jaleatzen, jaleatzen, ¿es? Instrumentuak sartzen jolasten nor ta ta ta, dizu, ¿es? Musika egiteko eta ba, eso hay para el homenaje, sí, eh, e, musikaren ihmasden მასi, hola, el piscatori investigación lan eta neden ematen du Bu, Artur, no le das a la ospeta. Oso, oso, sucede oso gasté. Porque nadie es esa animación. Es decir, aquí se Investigación y desarrollo. Pues <risa> va, eh. Hombre, investigación, va, y desarrollo. Claro, justo, va, va, va. O sea, superando la definición. Ni edito, no da, no se lo animación, total. Se nago, hiciartzen, claro, hiciartzen, no bora usted nago instrumento, Oza, kantuak nola egin modu ikertzen nola egin, nola nire lupak nola zartu, zartu egin. Eh? nago ikertzen narek instrumento erabiltzen, nola erabili, hau txarekin behazku ikertzen nago, eta gero, desarrollo ze, gero, gero, desarrollo bat, bilaka era dago, Justo, hori. <gülüyor> Baina, diara hori, berdo zula, oza, base hori ez, ba, azkerian, eh, goi maiak, oza, Es que es que la licencia tuana eso, o sea, es que cara de puntualidad y con ellos son es eta en pizkat ba horri buita motzen, bai. Eh, dangi posatzen, eh, azkenen suposatzen da. Bai, se se lo han complejo, ha dicho que me ha sufrido, esko, sufrido. Hmm. asko, sufrido. Asko. eta asko, ta no, no es eh, sai taske ta e... a la mierda. Ja, tuko, nah. eta, eta gero gertatzen da, eh, nikuz utzak bakar, bueno, bakar la de, bakar la de instrumento baina instrumento ajusteco berda carácter da artistakat. Eta kai carácter, ¿verdad? Es aterako txotzeko bueno, música, no eso de música cultual, música clásico, eh. Uh Ahora -huh. tenéis aspecto te tama gente bate, o sea, oyes apindaskoa subiría arriba, eh? Yeah. Osa, gorunt, gorunt, eske, Gaur entut, hasiam zure respektata, vera jutsizarra super. Ba, ni ez da ke ta tiñen leo jarri berritan ikusi irakasle na horien eta ja, ni abajo no, e, e, al, a los infiernos. Dice que me hori. Yeah. Eta orain ba horri vuelta mandiot eta eta askotan pintan. Sí, hosti, txunerik, hosti. Ben, <risa> bai, basculana ustoa, que un percholao. Hosti, algo asto, Laura. Es la que vaya, es un percholao urdian, en un ni bakarri Joche. Se izin dutela, Sí, segundu, te la Zapaltzen beranda eta la la la lío. Ya. <gülüyor> ah, yeah. Bueno, me gustó Zavaresco, me han conciencia, que le conciencia cobre en el subconsciente, eso te doy la. O sea, ya pasó ese del Nico Charte, ¿vale? ¿Sí? Y vengo a darte muestro que sucede hoy, tú, vais a la, hoy te. Vale. Hombre, es Zai hau badala jotzia e, su bakarri, bajen, suit bat, e, nik itxen dutenea baina, baina bueno, nik itxen dutenea bebeira, bebeirak haberu zintasun da beste modu batera. Dule, ah. esplikatzen dut nire. Bai, bai. Eta, bueno, zetan zenon musikarekin ere bai izan duzula ez, eh? horrelako harreman gataz bat, eta, bueno, irakurri duguna gatik eta, baita ere, zetan zenon, bueno, lan egiten duzula e, aurrei eta gaztei eta e, musika ikastaroak edo ematen dizkiezu. Eta horre ere saiatzen zara, ba, aipatzen zenun zorrostasun edo gogortasun horri buelta ematen, eta musikarekin ba, beste motako harreman bat izan dezaten aurrek. Bai, bai, bai. E, nik hartzen ditut oso txikitati. Eta hori, ba, hori. Saiatu e, nienz asko jolazten, asko improvisatzen, eta, mm, ba, zekasi barduten gauzauik, e, jolazetik izkazartzen. Enotak ere, Ni nota que pasó bastante verano usándome, susto eran iban ber dela. Mhm. Sempre era que eta eta bueno, nota que la gusteko, ba konoren bides, eta bueno, tapolix, ali que gustuen. Ania bai. Ni saia tener, o sea, mere helburua da euroke eh ikastea, baina baina pausik. musika eskolan edo eskola ematean edo Musika eskolan, ematen doa, instrumentua, uh -huh. oza, txeloa, eta gero daramak orkesta, zokasko orkesta, eta gero dauzka ba eh, ikasleak, eh, bueno, gaitasun ezberdin adoten ikasla bat, dutista, eta gero dut beste bat daka, pff, dakitaka izotasun bat eta zena garren kromozo manara daka, uh -huh. eza sindromea daun dago eta bueno, horrek sortza hiperaktikoa izatea eta gero beste alako atzerapen kognitiboak. Bai. Eta gero, bueno, aparte... Aparte, aparte dalkatnik de lokala, nire musikaskola, digamuz, eta horre mateneteku netzik hieri. Hor musika, horria ez instrumentu ez, hor musika. Uh -huh. Eta horretaz genere, gero, ariaz, eguerritan donosti nagoantzinen, nire lako ateireki batzuk egiten, nire humeekin, eta ez? La puntualki... Eren. Bai, puntualki, bueno, hori nik uste dut, nire be gastisiin ere mardot, isango ala gauza bat movilko da, eh? Sí. Bueno, parago, ba o sea, es caro dago, eh? Sí, un mintzat Eta bueno, va ba, pizkandere experiencia kinetic eta eta bueno, va ba, pizkate museo tecnica berriñaren bizen, hori mindak pantzak. Okay. Gai. Ori ori ori mogiokat sai. Oso oso gustena, zasko ez ta gaitze. <gasm tose> ...de cuestión mía, que te aburras lo acordamos... ¿Por qué? ¡Tanol hay que tener cherdia que te No, Azken batean dut rikite. Jaue, politisaango zen ere bai ikustea, ba, hiri, ba, kontatzen ari zinen guztiarekin, bueno, ni musika eskolatik pasatutako bat naiz eta gitarrakekoi zugarrizko traumarekin amaitu zuena, ez? Eta, ja, ja, ja, ja. ez, esatea, joe, ba, elkarrizketa bat, eh, ba, zurekin ikasitako edo zurekin bai bilbide bateindako aurre eta ba, igual, musika eskolatik dramatizatutako atera ginen horien artean, ez? Ba, eta eredua eta Ez bada, bueno, curiosa ite naritzen, mentzuten duen eta ikusten itzen identifikatuta, bueno, Maia txikiago batean, ez, baina hor, bai ikasi ber dituenean Alhambra, no se qué número, no se kuantitos, ba no la. <laughs> <laughs> vale. <laughs> vale. Bueno, ba, hasta que ni con media que vamos a a tener a la Bueno, al bat utziko duzu hor <laughs> eski. Bai, bai, muxo bai, eh. Bai, bai. bai, bai. Geran en eh, horrela pizkat eh aipatu zeren eh, eh, ekoiztu duzute de bideo utxeekin ekoizutako eh, diska da eta bueno, bideo hemen eh, aipatu izan dugut eh, noiz noizbenga, bueno, ere eskualdeko eh, eh, jende asko dago bertan eta beno, ba, proiektu hau oso emankorra da, bertan, bertako kide Zara, zinisten eh, dut un proiektu bada? Bide huts, plataforma da zela bai, nik uste dut... Eh, nik uste dut oin jaz da, hola gasterik. Oza, a ber... Uh -huh. eh? Nik uste horain hori dela bidea. Gantzak uh -huh. aldatzen duaz eta nik uste dut bidea dela autokoizpena uh -huh. eta, eta denbora karra soia mango dugu eta ekoizko dugu datan urtetan nola gero eta dizko autokoiztua dago dugu dira. Eta esakit, gero karo goro lagunaz dira, eta natural ikusi naturalikusinean ez diskoa eurretin antaratzia. Uh -huh. Eta bueno, eskenean hori da, oteko izpena da, dakau gure, dakau, ez dakite, jorzat aurrezen behar da, baina gure dizkoen gana. Kontrola edo ez? Kontrola, hori da, hori da, hori da. Eta hori da, lagunaz dira, zainzeko, bai. Ni koñeznaen eskese, xe, xe, el carre que nota bat es, eske zoret ikusten keba. Bañena ah, bueno, gero bada golako pizka koherentzia de musika, nada esen eh, eta zat. Gernetako es, ez ez eta mantasko rikusten bai, eusko eh, eh, politiko, kiedo, ben, berra dan politiko ki edo bueno, sakit berdan politiko, politiko ki aukera egokien aukeratu eta gero aparte bueno, na, laguna diren eta, esakit, la laguna aldiren eta zatik. Ni aberraien gan, o sea, ni kezu na neskatu, ¿es? Ez? Eh, la pizcachulita, ni kezu na neskatu beraien, beraien, <tosan> beraien ateratzea dizka, ¿es? Orduan, bai, bai, no, natural. Bai. Pero estena orain ez pasa nik nik nau caterako, baina ne? guia izan ba, diru txikenerresa daela. Ze bate zer promoa eta, bueno, hm, <tosan> eta hori ez urdago izurtulu eta, oso Osakiestueta osodia oso la Promolan eta bueno, experienciaskoak eh, eta bueno, bai. Eta kosu kosu motzala hori. Eta jaque estamos, bueno, pixka gaina gure eskualdez iz egiten eh zure, bueno, prozesu hori egiten duzu, eh? Autokontrol bat dena siratiku karanion zure lanarena eta koizpenarena. Eta, bueno, erre diseinua guagu garrantzi bat, eta, bueno, nahiko da, berezia da. <tose, tose> pa casa, pa casa. Ya, <tose> ja, esmenes, Ramón engañan berla izia, porque os encanta, os encanta, Ramón. Esa bat, y... coara, taso artista. <tose> ba, besta okerada zan, emite, bueno, gaingut xirartez nahan ezagutzen Ramon eh, artista bezala, -se o sea, ilustradere bezala, -se ez eh, da, jo. Ego, zineba Oria zi san pizkate ezagopenari txinaurriaken biska mm -hmm. horretan eh, txinaurriaken porta e, batekin usteu jaten asko goroia fun pizka jarraitzen bere kartela bere, eta e, iruditzeta hemen naturalena eskati armonia ez hemenekin beste bideo beste porta batzuk eta eta joder oso posik oso oso, oso, oso, oso posit lanarekin mm -hmm. el kapituak dizuen dela grabatu bat eta teknika berezila dela bidu ni ni retratatu nau O sea, vera persona concertatada, eh, sautzen estan ni ni fiska bai, oso oso. Oso posic, mm. Bueno, eta aipatit gaza bestea bet gutxi bailira, o sa, zure musika eskolan, bueno, irakaslei lanak, umeekin esperientzia, zure diskarekin, hain itutzen kolaborazioak. Eh, duela este gutxi ere Donostian. Bazu zinemana ikusteko gera izan genon. Eh, eh, Victor wow. Uriarte, Iriarte leindu daukat. Iri, iriarte. Iriarte, vale. E hinen e, filmametan invisible izan duena Doc of the Bay festivalean hori musika egintzen inguluko sinema dokumental egintza festivalean ikusteko aukera egontzen eta bueno zeza aitugu protagonista hor hori ere beste, beste aventura, proiektu esperientzia bat da hori eh. saltan el eh, uh -huh. Bigraten bueno, eh, Valiant mhm Manuel editre hartu zituen imagiak eta geroia moldatu zeban bere esekan es argi zerimo zeban eta moldatu zeban Bueno, invisible Ortega. Vale. Bai. Bueno, Bates Genera hermana cinegekin, bueno, cinegekin, en mi imaginación la la o sea, picta de pictora que initu lan gustiak danak eh, o sea, música, música me kinot. Mm -hmm. Bueno, pero ba, este aquí es un Victorio Arte que era y initu ba utxoak bera izango da diskaren itzen energiaolan. O sea, retiro al Carlos Bates, verakin. Baina, batez ikin edarra manada hori, musika jartzen, eh, Sin, bueno, sineman. Bai, bueno, indote, oin alabili urte behen naiko goi hartzen eta premio ikila dene makuakian, makuakian mm -hmm. e, musika. Gero, hori dito hori bian zen kortua, gero jonsgun, juna nortian behin egane dantza eta dantza ikuskizun baterako musika, e, ondator nortian behin behin behar dut kortobat, kort, ozain behar dut kortobatez, kortobateko eh, musik. musika, eta Ozi asko asko utzat zaken gaierola bai. Eh? Nez deskantjatzen duzu <risa> <risa> nezka. Barkatu. Nez deskantjatzen duzu gausa guzti horiek noiz bai. Bizetan. Bizetan. <risa> Eta, bueno, esan ni horre, esan dut, esan dut, esan dut, esan dut, esan dut, esan dut, esan ideiak buruan edo proiektuak hortik aurrera, konzertu ez apart eta beste zerbaitetan ibiliko zara sartu eta aurrera, edo... Ba, eskizak ademoa ja. Esa, dut, esan dut, esan dut, pizkatze bat uniena, bera, bera, bera, bera, bera, eta, bera, eta bera, bera, bera, bera, bera, bera, instituzionalak, Es inocente, es inocente, es inocente, Bueno, y que os he conocido. Oye, tengo de ahí al seguro, está aquí bueno, la colaboración de esta artista de uh -huh. Bueno, ¿es algo? ¿es algo? No, no, no, que lo sé. Hice eh, algo de este artista de Atequil, pero es algo de la Campotarra. Hice uh -huh. algo la colaboración de esta artista de, de uh -huh. Espero que te porque me gusta. Iasta, ahi se puede leer. Sí, <tú>, Ata se puede leer, no? bueno, interesaba la abuela. Hori zango zan, ura galdean. Mm -hmm. Ya no, moten pistazko. No, bai, bai, bai. Bueno, udara aldean eongo gara hor. Atento. Eusnop vale. on bezela Twitterren, egiratzen aberno, <susurra> raite eztorra duen, edo. Vale. <susurra> <susurra> eta, hori, eh, eta kontzertuak edo, bueno, ere esan dugu lugaritzen emantzenuela lehenengo la oficiala, edo. Eta lehengo ahi Bilbo. Ah, vale, vale. Eta gero Eskaia Eskaia Eskalerrian, h, hasi provinzia takoak. Bizkaia Bizkaia, Bilbao, Bilbao. Bilbao. Bilbao. Eta emendikorre emongo dituz ulako zuzeneko gehiago? Bai. Eh, da Ibarren, hemen eh gogotena Antagernan, mm -hmm. Irunen talegoari eh Gernika nostran Zara eh, utzen gara liburute bian, liburute bian liburudendan... Zaran, zuen dako behar bian... Bai... Zaran... Eh, kasteizen uniena... Napokarekin ere badaukazu bat... Eh, Astran... Astran, eta jo, ez gaurreko nuen... Baina, bueno, ala ere, informazio <gülüyor> guztiat, oza, esku, <gülüyor> interneten eta horrela jartzen, bueno, jungoz aztea, ba, ai, ez, ai, <gülüyor> aipatzen eta... Ba, li, li, li. Eta holan. <gülüyor> bueno, maite, ba, ez dakit, zeren berez, galderaskoz, gehiago egin halko, oza, benetan, zeren nikadibes badut, iakazu hurrengo batetarako, a ber, zalantzan nulera erabakitzen dituzun e, tituloak, zain dira, <gülüyor> bastante... Igaragarriak, zure abiztietako tituloak, eta e, baita, baita ere, azkenean, e, badago, ez. euskal kultura zit, e, mintzatzeko pila bat, e, badago, bainoan, akasuan maitzeko e, emakume e, bezala, eta pixka bat e, emakumeak euskal kulturan ez da, ez da egitea, kriston irakurketa, sakona eta hamsaponera no? ahi, en plan, erudit gainoan nola ikusten duzu, ezagutzen duzu, marrok proiektua? E... Bai, bai, bai. Bueno, ba, e, ba. bueno, partu arte noan, ba, izan noan moduan, izan zan, bueno, bideoan, bideosotera azeste, gero arraski horretan, diburu horretan noan bai gana. Mhm. Ez es que ez ezan, bai. zuretiko asko ba, da gorein duke diteko, erudit gara propartiangu tio harama cumiera, bai musikantzan mai arte eta musikantzango tio horaindik. Eta zergati bueno, probabilitate tipo trai sinu, eskiala ti ondalara, tulo de cela edo berenutiari laguntzen kontzertetarako. Ba bueno, eske, sí. ba, bueno, es que ya ocurrió de su teorías eh eh, como me habéis dicho, pues eh Arlo, arlo porri batuan, gehiago, ez? Bai. Baina hori bueno, gara nolak ego, ez? Uh -huh. Ida kurri gongo pizkatorregan arlo porri batuan, eta zelan arlo eh, aurreraka, zelan, no? ikust, osea... Ze, ze, ze, bai, ikustez, ikustez, ikustez inak izan garela, historia antzea, eta horrein dikanele, badirudi dagoela berdintasun bat, baina... Hori, bai. eh, kanpora begira edo, no? beti gantzuna la bizona, eta mokumea... Bueno, bueno, horretako gazen, nik uste zegoietu ber dela eta ezagite baliote teknik, eh, ejemplo modulo, baina bueno, normativa balio da eta Bai, eh mira, dago sortu ezote larriupentatzen hori da. da osat, mm -hmm. Eh, consciente noise eta la undu fetusta, esurri bai dela que politizaba su bakarre cateratia emakume izan da. Ora aurrera, bai. Mm -hmm. Bueno, mm -hmm. inkese tartean hori el pentaten, eh discriminar sinari que esa eh Bero senti dugu ez, eukitzeko tan diskriminazioa pozitua, ez jatala egabe guztatzen. Orduan, guztu dut, txika-gutxika bada orzela, er, berreta bako morriak, baina zailatu barra badela, den inaldezik. Hombra, no, ezken euseten no, zenu ez, El referenteak sortzen direnei nenean, edo ikusten goazen emakumeak egon daitezkela taula gainean, ba igual gogoak ere bai baigeiago sortzen dira, eta ez horrek sortuko du kontagio bat, niguztu dut ez, beti dela pozitua. Bai ikustean ni, ez? Inolako irakorketarik edo gausari gabe baiziketa, ez? Hor egonda. Bai. Kasana. Kasana. Berla sakon sakon, que é que fiz, por exemplo, o traz outro amigo também. Não terei feito uma canção do género do cochicho ou de outro de canção qualquer. Isto é uma história que vem de 1959. Até então, eu cantava Fates de Coimbra, integrado nos diversos organismos estudantis, a que pertencia. O Afanhão, a Tuna, o Coral da Faculdade de Letras, Percorri um pouco o país, nessas andanças, integrado na, em grupos de fadas guitarradas, em Coimbra cantava ao ar livre, com todo o cantor um clássico de fadas de Coimbra, que se preza. Que não de forma nenhuma. Ez du biderik aurkitzen, esmugarik zeharkatzen. Halaxe du bizirik irauten. Ba, halaxe entzune izan dugu e, maiteren elkarrizketa. Eta e, esan bezala, saioaren amaiera ba, beste egai desberdinarekin e, amaituko dugu. Zenbe no, e, e, bada Euskal Herrian momentu hontan e, proiektu bat, dela e, eragile desberdinak batuta e, gutun sozial bat egitea. Hori da. Laro eragile daude tartean eta, beno, ba mugimendu interesgarria ematen ari da horren inguruan. Eta, beno, Eh, bizkautaesanmazela gutun soziala eskubide sozialen inguruan izango litzatekena da gutuna baina igual eskubideen inguruan baino bizkat marra gorri hoeiek markatune dituena, ez? Ba, jakegon bezala momento hontan bueno, baditiko, a krisia dela eta ez dakite, ba azkenean ba beintzatego Euskal Herrian, bueno, iparraldean ere, baina Euskal Herrian ba, ba Baineran, Espainiarraztatun da ongobernu honekin, ba, oso azken urteetan eskubideen galera hori ikaragarria izan da, bueno, ba, berez mm -hmm. lortutzat edo ja unibertsialtzat ematen ziren zenbait lege eta eskubideetan, atzera ba, pauso ikaragarriak ematen ari dira, eta borroka asko egonda honen aurrean, eta bueno, ba, ikusten zen behar bada, ba, indar guztiak batu eta pixka bat marra edo limite horiek markatzeko ba, aukera polit bat zela, ba, eragile guztiak El eta batera bagutu nau egiteko prozesoria bihatzea. Hori da eta bide e, horretan emakume feministak ere badu guzeresan eta e, Bilbao e, batuziren lagun talde eharra koskorra, eh, jende pilloa. Bai. Bere iritzia eta beno, ba, e, beuden borroka horrela barne biltzeko eta e, bertan lana egintzuten, lan talde tamatu ziren eta Baina jorratu zituzten, inguruko asamblea, bueno, e, gutu sozialaren inguruko asamblea feministaren bidiotxo bat ere e, antolatu dute, eta horren audioa jarriko dizuegu, nahi bauzute, gero komentatzen dugu pixka bat, baina e, jakin e, dezazuten zertan, oza zertan e, egon diren. hala ere, badakizute aportaziorik kritika edo horrelakorik, egin nahi bauzute, beti ere, gure korreoa... <laughs> Zabal, Zabali, dagoela. Gonekin abildua gmail.comen. Haurrekona uh -huh. bau batean, hau eh, eskatuzteguten eh, arantxa, ez? Bai. Arantxa kiroga estraditatea. Bueno, ba, orlako aportazio garegine bagituzue, ba, ba, gizte, horche Zabalik. <laughs> Orduan, e, bueno, jarriko dugu bideoan, nahi bauzute, entzuten dugu piskat zeintzuk izan diren, eta, e, bueno, jakintza zute, bere, gutun oneri aportazioak egiteko Euskal Herriko Bilgune Feminista egongo dela edonor pertsonaren, edonorren, jesuz, gaurzegu. <risa> <risa> Orxe, bideo, akzion! ateak duti sutik sutik Ai esker too da bideoaren dela. Bai, ikusi dalako, eh, ta uste uteri Benetan, oza, sea, <gurra> gargona, benetan, bua, bueno, bueno, bueno, bueno. Ba, daude horrelako egunak, entzulemoiteak, bakizute, ez? Ba, la, piskat alrebe esatu da. Ba, bakizu ze, bakizu ba ze kristo batik gertatu denau? Ze batik. Miren, ba, e, gertatu da, zenzuk zuk, <gurra> ez, ez, movida da, zen horrekoan gertatu zitzeidan, eta harritu geratu nintzan. Seguro, zuk utzi zenuela horrik usteari bideoa, edo nik ikutzi zenuela momentu batean, ez, bidalu izen idan, eta gorde du horrela ordena Ah, bai? Bai, eta orduan jarri da, hortikan, zer enri jarri dut, ose, asieratikan, ose, man diot, play. Ai, bala, eta bila altzen du horrela, eh? Aha. Ja, ez da, ya, man diotatzena. Ba jarriko dute ez? Ba, bai, oren bai, venga, oren bai, play. Bale. <gurrisa> da, pentatzea ezin dugu lazer egin, orduan benogutu soziala, Ba hori, bada, zake, amesteko posibilitate hori ematen duena, eta ez da karrakarrik amestea eta pentatzea, baizik eta, benga, ereikiko dugu, egingo dugu. Gaur hemen e, bildu gara egun eta Baino gehiago emakume, Eta hori nuke uste dut ba da eta esaten duena da bueno, ba, e, feministok badaukagula badaukagula presentzia eta nahi dugula eh ba, egotea ba ez dakite, azken e, lekuetan baizik feminismoa e, izatea ba ez dakite ba, bat gutun ba, sozialan eta eraiki dezakegu nehean, ba horrek eh balio diezailekugu eh ba boterei gotere, edo gizartean eta kalean apurret gure kont kontzientzia eta guri deiak zabaltzeko. Gaur egunean bizi dugun egoera soziala ba eskatzen duela danon partetik apurret alegina edo indarra jartzea ba selako bidea edo norabidea hartu nahi dugun etorkizunari begira, ezta. como mujeres y como como migrantes es una oportunidad de poder expresar nuestro sentir nuestra opinión que sea tomada en cuenta y que y porque creo que tenemos los argumentos y la capacidad para poder decir y, y decidir sobre la nueva euskalerría que queremos construir hartzen garelako se la ambicina y dugun Eredu bati begira, ez, Zit, orduan modu eraikitzaile batean pentsatzen jarri gara, orduan hori kriston ekarpena da, benetan hori gero gauzatzeko bitartekoa jartzen baditugu. Mogendu feministak egin eh, dezakein ekarpenan nire ustez izan behar dago, oh, eh, radikala ez. Eh? zeregurik eskatzen gaituzten gaiak landuko ditugula edo gutxien ez hori presente gongo dela eta hori olako espazio batek bermatzen duela bitarteko bat da gauza berriak eraikitzen azteko eta zer nahi ez dugun ere esateko baina gainera alternativa bat planteatzeko, es? bada tresna bat Bale, hau ezeigu gustatzen badakigu gauza asko zaizkigula gustatzen, gauza asko aldatu nahi dugu, ditugula eta hori tresna bat izango da esateko babeitu aborre la naidón. Luchamos por una sociedad en igualdad y en la que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. <tose> Beno, ba, emaume esberdinen ahotsak entzun ditugu, ba, pizka bat eh, azalarazten, ba, hontan parte hartzearen zergatia eta, ba, baita ere arrazoiak eh, ematen ba, garrantz, duen garrantzia azpimarratzen. Hortaz, aurrerantzean, ez, ba, pizka bat, eh, bai, ja, eh, elkarte guztien aportazioak, eh, bueno, edo gutunan berez osatzerakoan, Akaso norbait ekarriko dugu irratizai jora ba, pixka datu osatut, os, ba, emakumeen aldetik jaso dituzten, leku guztietan jaso dituzten aportazioak ezagut arazteko, eta ba hortan ere jarduteko eta ondo esan duten bezala bide hortan eraikitzen laguntzeko. Ba bai, ba bai, ba bai. <susur> Beno, <laughs> guzti honekin, e, badugu dugu azaltza gure... E, bueno, badugu ez derrigorrezkoa da <laughs> azaltzea gure entzule fin eta fidel askorei mila berreun, mila bat izango dira. Ba, ezakit. Ba, Bueno, bintzat bi badakigua da <laughs> bi hojentzat azaltzarena urrengo iaetetik e, aurrera aldaketa egongo dela eta aste azkenetan egingo gula irratizaioa. Buen, Bai, adotzen dugu egun mm -hmm. Eta ba Bono lehen entzun dut de Kuina atxiki bator Elkarrezketa atxoa zio lehen Jarriko egu berriz Jarriko egu berriz Bertxo molongan Eta entzun dugunez, e, antxeta irratian aldaketa kegongo dira, ordutegi aldaketak hobeto kontatuko digu gure korrespontxala, bai, kaixo, Iana? Bai, kaixo, arratxaldeon, ainara, bai, ondo esan duzu moduan, dirudien ez aurrera, gonekin erobero saioa, asteartetik hartetik, aste azkenetara pasatuko da, ordutegi berdinean, sortziretatik, bederatziretaara, mirenek informazio gehiago dauka. Bai, bueno, e, saioak zuzenean izaten jarraituko du, baina ba, aipatu bezala egun bat beranduagoa, azte azkenetan izango da mendika aurrera, informazio berdina eta kontenido berdinarekin. Baina, badirudenez, polemika sortu da, azte azkenetan, beste irratxaio bat batzegoen, zer gertatuko da mendika aurrera ezker gantxoarekin? Badirudienes Energy, Intereconomía eta Euskadi Gazteatik eskaintzak egin dizkiete, baina haiek oraindik ere antzetan jarraitu nahi dute eta Badirudi gerra sortua dagoela gonekin eta esker gantxoaren artean zabalduko dugu informazioa aurrera. Bai bai bai bai. Ala xenda. Se se se se Bueno, gainera, azkenber... Ze, kristo, ber... ze, ze... ze... <laughs> Azkenberria baditu gu, gainera, inara, ez da? Uste dut, eh, ezkergan txokokidaren batek hoietako eskaintza bat onartu omen du, hori jakinarazi gute integrer ekonomiaren <laughs> eskaintza paregabea onartu dela batek, dandu kaina, saioan, nola ez? A, bai, eh? bai, bai, bai, bai, bai, oman, bai, bai, bai, bon, beraien, erantzun, erantzun, erantzun, ere, ber, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ez dakit, baina hala ta ere bitu, bitu. Agiz utze. Pues ya está. Pues jote, intereconomía. Pues ya está. Ya está. Sí. Sí. Eso sí, guri bost. Eh? Pe. <risa> Ma, hiten utela 81 eta ez dakiz ah, bai, bai, bai. bus, eta kotatzen dituzela <risa> beraien gauzatxoak eta, ah, gasei buskikus pori ki ta pun eta. Askoz gozoa, gurekin oztazkinetan, bai, etzumen gonekin nero bero, mm. eta gure gai politxa hoekin. Eta gara, kasoztegunen batean, ola, kasualidades! <risa> ezker gantxoa entzun, nahi baduzute, bola, bosbitu, entzun, entzun, entzun. Baina, baina. Bueno. Ez, bai, etzun <risa> <risa> re. Joi, hori, e, entzun, gonekin nero bero, eta ezker gantxoa, jakina. Bai. Gutxiago. Bai, bai. <risa> eta hori. Bari, anchetai irratiko entzuleei eta bueno, gainontzekoei, ba, inongorazorik ez, eh? jarraitu entzuten duztuen, irradian entzuten ohiko egun eta ordutegian, ze, horrela jarraituko du. Eta besterik gabe, muxu handi bat guztiei. Muxu handi bat, urrengoen tekniko kiobe, be. Benga, eh? ba. Muxu, muxu, muxu, muxu. Agor. Aya. Se contenido anes, el bai. Está contenido de Dukia Vaya, bueno, venga, contenido yeah. Conteniendo <ríe> Contenientes ¡Mierda! <ríe> so bat zaie mier ez zen